34. Másnap kora hajnalban nyitottam. Átnéztem a szállítók listáját, hogy ki mit hoz és mikor. Elintéztem néhány telefont, aztán főztem egy friss kávét Daninak. Úgy tűnt, hogy ő sem ment előző nap mulatni, mert meglehetősen kisimultan érkezett, de a kávét természetesen azonnal megitta. Nekem az már a második volt aznap reggel. Tudtál aludni? Kérdezte. Igen, egy kicsit. Délelőtt dolgoztunk, átnéztük, hogy a berendezésből hiányzik-e még valami, és ha igen, akkor mikor érkezik. Közben felváltva csörgött a telefon, hol az enyém, hol Danié. Nem tudtam nem észrevenni, hogy folyamatosan a külföldi munkáját szervezi, tehát előző este teljesen őszinte volt. Semmi mást nem akart tőlem, csak egy kis bulizást, egy kis szexet. Nem volt ezzel semmi baj. Ismertem ezt a lemezt. Én is így éltem az életemet már évek óta. Sok munka, a lelkizés a barátokkal, néha egy-egy férfi, aki napokra, hetekre a társammá szegődik. Aztán irány tovább. Persze tegnap fáradt és szomorú voltam, de néhány héttel ezelőtt boldogan vetettem volna bele magam ennek a csodálatos és vonzó fickónak a karjába. – Miért bámulsz rám? – kérdezte. – Mert azt hiszem, valami megváltozott az életemben, és erre most jöttem rá. <gül> – Egy kicsit későn reagálsz a fantasztikus kávézódra, de oké, okay, ma is elfogadom az ajnározást. – vigyorgott. Megráztam a fejem, és legyintettem. – Nem a kávézó te képű majom. Egészen másról van szó, de nem akarok lelkizni. Fejezzük be a listát. Vettem ismét magam elé a laptopomat. Nem, nem, gesztikulált hevesen. Ha már elkezdted, akkor gyerünk, oszd meg a lelked, mint egyfajta terápia. Valójában egyáltalán nem volt nehéz megosztanom, mert egyre tisztában láttam. Semmi, csak tudod, azt hiszem, hogy elegem volt a felszínes szexuális kalandokból, mondtam egyenesen a szemébe nézve. A fenébe csettintett. És ez pont tegnap történt. <gül> Sajnálom, nevettem fel hangosan. Napok óta először nevettem őszintén. Valójában pont miattad, ne haragudj. Most azt akarod mondani, hogyha két nappal korábban hívlak el bulizni, még igent mondtál volna? Hát, két nappal korábban már valószínűleg nem, de ha mondjuk múlt héten hívsz el, igen, akkor még elmentem volna. <gül> – Na jó, felmondok. – verte bele a fejét az asztalba. – Mit mondasz fel? Már végeztünk a projektel, te pedig elutazol. Fogalmam sincs, miért hangzott ez ilyen szomorúan a számból. Úgy tűnt, nekem most nincs helye az életemben a szerelemnek, más dolgom volt. Például helyrehozni egy barátságot. Igen, ez most sokkal fontosabb volt nekem. Tudod, rájöttem, hogy képes vagyok igazi érzelmekre, igazi kapcsolatokra is, ha találok egy olyan fickót, aki nem borul ki attól, hogy nekem fontos a munkám és fontosak a barátaim. Eddig azt hittem, hogy nem lehet meg mindenem, de most már talán nem is fogom beírni kevesebbel. Azt hiszem, olyan társra lenne szükségem, aki ezeket el tudja fogadni. Hát, dölt hátra a puha székben. Azt hiszem, pontosan tudom, miről beszélsz. – Tényleg? – Igen. Bármit is mondjanak arról, hogy a férfiaknak mindig a munkájuk az első, ez nem igaz? – Legalábbis rám nem. Én imádom a munkámat, de alig várom, hogy legyen egy olyan barátnőm, aki elfogadja ezt és támogat. – És még nem találtál ilyet? – általában az a felállás, hogy én dolgozom, a barátnőm pedig hisztizik, hogy miért dolgozom, így lemondtam a komoly kapcsolatokról. Pedig én sem leszek már fiatalabb. Jó lenne valakivel megosztani az életemet. Szokatlanul őszinte volt, és úgy láttam, hogy jól is esett neki. Ugyanakkor teljes mértékben megértettem. Bólogattam az asztal fölött. Milyen kár, hogy most találkoztunk, mondtam. Bár, ha nem találkozunk, akkor nincs bögre. Nekem pedig nincs Balatonparti referencia munkám. Lehet, hogy ebben csak ennyi van, mondtam, és az asztal fölött megfogtam a kezét. A közös munkánknak csodálatos lett a gyümölcse, így mindketten elégedettel léphetünk tovább. Dani szemében felvillant a szomorúság, majd a helyét átvette egy mosoly. Egy picit ábrándos, de ugyanakkor komoly mosoly. Azért, ha erre járok, meghívsz egy kávéra? Bármikor mondtam halkan, és odahajoltam hozzá. Tudtam, hogy ha megcsókolom, nem fogom tudni elengedni, így csak egy pillanatra megérintettem az arcát, aztán elhúzottam tőle. Csak ketten voltunk a kávézóban, így nem látta senki. Én mégis kicsit zavarba jöttem. <kül> Átmegyek a pégségbe, mondtam megköszörülve a torkom. Egyeztetek Lacival a rendelésekről, megvársz? Persze, még úgy is telefonálnom kell. Bólintottam. Aztán elindultam a paksamétáimmal a pékhez.